Go! Radio oh! Čaute, čaute, počúvate Radio Bunker. Zdravíme vás všetkým poslucháčom, ktorí sa práve rozhodli si reláciu Rádia Bunker s levickou hardkorovou kapelou 4. Tape. Želajú príjemný nedeľný večer moderátor Eva a Palo. Čaute. Ahoj. 4 Tape je kapela, ktorá prešla rôznymi personálnymi premenami, po ktorých sa jej úspešne podarilo doraziť v dnešnej zostave do obyvačkej Rádia Bunker a my tak máme možnosť príjemniť vám ďalší večer a odprezentovať ďalšiu skupinu veľmi talentovaných hudobníkov. Vopred dúfame, že sa v prípade záujmu zapojíte priamo do rozhovoru s Chalanmi z 4 Tape. Máte možnosť postovať otázky na kapelu na našej fanpage Rádio Bunker, prípadne otázky písať na túto fanpage do správy, my tieto otázky samozrejme potom Chalanom položíme a budeme veľmi radi, ak využijete túto možnosť. Rozprávať sa budeme hlavne o histórii kapely, vydaných hudobných nosičoch, koncertoch a všetkom, čo súvisí a možno aj nesúvisí so životom kapely. Takže sa pohodlne usadte, nastavte si zvuk na optimálnu hlasitosť a my štartujeme. Ako sme spomenuli, našimi dnešnými hostiami sú chalani z Levickej kapely 4Tape, Konkrétne vítame u nás v obývačke Martyho Révaja, ktorý spieva. Čau. Ahojte, ahojte. Tomáša Ďurčiho, ktorý hrá na gitaru. Čaute. Čau, Tomáš. E, Jozefa Puškára na base. Pekné, to tu máte. <laughs> Díky, čau, Tomáš. A Michala Medveckého na bicích. Čau. Čau, te. si stranu. No môžeme sa spýtať prvú otázočku. Aká bola cesta z Levíc a ako sa pod takej ako také aklimatizácii cítiť v rádiu Bunker. Cesta bola dosť taká stiesnená, lebo máme jeden voz, jedno auto a celkom veľkú aparatúru bedne, tak sme mali takú predelnú priečku stredom alta, tak sme na seba nevideli. A Je tu zima celkom, ale zimšie, bo či to je všade tak. Takže Ako sme sa aklimatizovali, hovorím, ako som povedal, je to tu pekné, a ja chcem ten obraz. <laughs> je to super, super sa tu cítime. a no, Trošku obťažne sme to našli, lebo sme tu chodili dokola po priemyselnej ulici, ale potom sa nám to podarilo. Nakoniec. Ja len, aby sme povedali poslucháčom Rádia Vunker, že Jozef ukazoval na obraz náhej ženy. <laughs> a nejde to. <laughs> Dobre. V úvode sme spomenuli, že kapela Fort Tape prešla od vzniku v roku 2012 s rôznymi personálnymi premenami. Tento dojem tvoria teda hlavne biografické údaje na Facebooku kapely. Skúste poslucháčom rádia bunker v krátkosti zhrnúť a priblížiť históriu kapely a možno spomenúť aj tie premeny personálne a všetky tieto veci, čiže ako ste sa dali dokopy a čo sa udialo až podnes. No my sme s Joškom predtým mali kapelu Rodrigo Cruz. Tam sme hrali spolu aj s našim prvým bubeníkom a tak sme menej hrávali, lebo náš spevák bol pol roka v Mexiku a tak, tak, tak vlastne to tak trošku upadalo, tak ja som mal chuj hrať niečo iné, tak som začal skladať nejaké veci, takže by sme niečo mohli dať dokopy, tak prvú skúšku sme mali iba my, traja, že bez speváka, ja s joškom a s našim prvým bubeníkom, s Maťom Popom. A potom, že no, treba nejakého speváka, tak, tak ja som si našiel, zistil som, že Martin vie spievať, <laughs> <laughs> tak som ho oslovil. Yes. No a keď sa si... pamätám, tak ešte sme mali prvú, že ja som spievať, je hey, hey, hey, hey. to dobre. <laughs> <laughs> Mám tu teraz jednu nahrávku toho. No a tak sme si s Martin dali prvú skúšku, tak sme to nejako skúsili. Pôvodne ja som chcel slovenské texty mať, on ma hneď zrušil, že nie, že bude to po anglicky, takže dobre. Tak som nejako tie veci, no a tak sme začali hrať. Vlastne sme boli štyria. Ú, tak sme nahrali prvý single, Angry ktorý už nikde moc nenájdete na internete, lebo sme ho <laughs> stiahli. <laughs> nie, nie, je to také niečo, čím by sme sa ešte chceli prezentovať asi, bolo to také trošku narýchlo a tak. Na to sme nahrali s Mateom, potom sme ešte spravili nejaké 2-3 songy asi ďalšie. S tým sme odohrali jeden koncert, to bolo vlastne začiatkom 2012 roku a v lete sme odohrali ten koncert. No a on potom odišiel do Nitry vlastne za prácou, tak nám povedal, že už to asi nebude s nami sia, a takže nech si teda nájdeme niekoho iného, takže sme sa vlastne takto priateľsky rozišli. No a potom sme si našli ma Marty Mal predtým Kapelu Enter Z State, kde, kde hral s našim druhým bubeníkom s Rišom. No a tak jeho sme oslovili, že či by to s nami nezahral ďalej. On, bol, on, on súhlasil a takže bolo sme hrali s ním, môžeš pokračovať. <laughs> vlastne ešte to bolo tak, že keď mi Tomáš napísal že by chcel záležiť nejaký projekt, že dáme si skúšku že Forté, no vtedy ani nebol názov mm -hmm. tak ja som to chcel v momente odmietnúť lebo ja som nejak Tomáša vnímal zle neviem prečo a potom sme si ale dali tú skúšku tak vravim Tomáša, že fasa gitarista celkom to ide a po prvej skúške sme si povedali, že to fakt dobre znie ako že ten Angry Hood nie, nie je to nejaký špičkový song, ale dal sa so to počúvať no a po tej zmene, že ak odišiel Matej Popa, prišiel Rišo, môj kamarát od detstva, tak sme sa vlastne presťahovali k nemu do garáže, a tam sme začali skúšať, trošku sme aj prerobili už songy, čo sme aj s Maťom robili, a nakoniec sme vydali s ním prvé epčko, On no. yeah. Ono sa to zmenilo, lebo Maťo bol úplne iný guitar, on bol proste taký rokovejší taký a Richov, on počula metalcore a všelijaké takéto veci a, a trošku, hej, trošku inak chodil. začal hrať, že vlastne vtedy sa, sa zmenil trošku stýl, lebo ten prvý single bol taký, taký dosť rockový, že vlastne do sme, neboli sme kapela, No ale Mňa to tak granžovo no, že... prípadalo. Bolo to také, tak, no -hmm. také. Až postupne sme sa vlastne s zri, Rišom sme to začali pritvrdzovať, lebo aj on tak iným hey, mala... mal taký vplyv na tú hey, kapelu, lebo aj počúval a... Hey, my sme začali iné veci, vlastne nás ovplyvnil aj on tým, čo počúval, čo sme počúvali na skúškach napríklad, keď pred skúškou niečo pustila, takže sme to začali trošku tvrdšie. A tak, no potom, potom s ním sme nahrali vlastne to onto vzpčko prvé, ktoré ešte také trošku nevy Vlastne my sme sa stále hľadali, nevedeli sme, že vedeli sme, čo chceme povedať, ale tá, tá to hudobné vyjadrenie ešte nebolo úplne jasné. Nemali sme vlastne zadefinovaný štýl, že ne, nevedeli. No skúšali sme vlastne rôzne, experimentovali sme a potom až na druhej Epečku, dve a čus, tak tam už sa myslím, že vyprofiloval ten štýl, ktorý hráme a ktorý asi aj budeme hrať. No a tam potom začali problémy aj s tým Rišom. Tak, tak, tak, vymenili a teraz nám hra Mišo. Takže vlastne ste opísali v podstate všetky, všetky vaše výbojové fázy. Bojové ste hrali. Spomenuli sme <líž> ešte nejakú kapelu, teda nezabudíme ešte nejakú kapelu, v ktorej ste hrali predtým. Niektorí ostatní členovia. ja som hral teda v kapele. Um, možno dva, dva roky sme pôsobili pred Fortype. A uh, volali sme sa D Tempo. Hrali sme taký, dá sa povedať, alternatívny rok. Robili sme teda, a skúšali sme aj vlastnú tvorbu, aj prebraté pesničky. Boli sme traja, mali sme problémy, nevedeli sme nájsť speváka, tak sme väčšinou hrali iba s nástrojmi. a Prípadne, zvykol nám na koncety zaskatkovať na songov jeden z pevák. A potom to bolo vlastne Minulý rok, v januári, píše mi teda Marty, že... <skrý> <skrý> Povedz, ako to volá. Čo som si dnes kromyslel, keď som ťa zauvala <skrý> No... Tom, Ale to... nepovedz to, čo si myslel. Marty teda pracuje ako finančný makulér. Hej, hej, hej. Aj vtedy pracoval. A... Zavolal som ma teda na stretnutie na kávu no, do... taký vychytený by, no. hotel vlastne v Levici a Astrum. Tak tam som zavolal na kávu, tak prišiel som tam. Prišiel, bola to vlastne samostatná miestnosť, izolovaná. A mal tam predo mňa ešte klienta. A ja som si tam tak sadol, aľľúbenal som si kávičku. A nevedel som, čo sa bude diať. Ešte notebook, notebook papíre, na Mal tam proste úplne bordel ten mal na stole, dokočil s klientom a teraz si teda prizval mňa a ja som mu vlastne narovinu povedal, že dúfam, že mi nechceš nejaké produkty predávať, ale... lebo to, neodchádzam. Ale tak ma uistil, že nie, mm, nie, nie, že... Hypotéka banesko. By že radi by sme ťa možno teda pribrali do kapely, vyskúšaj si pár songov, uvidíme, ako ti to pôjde Neviem, poviem aj to... Brožiar 10. Očka. <laughs> A tak nie, určite ma to potešilo, lebo... Uh, sledoval som kapelu Forte už predtým. Uh, vedel som, že už to trošku na vyššej úrovni, ako sme boli so s predchádzajúcou kapelou. Tak veľmi ma to potešilo, teda, že... Uh, teda, ma aj Márti tam obdivoval a teplá hovorila. Bola ťa škoda, ošak ja som si ťa všimol na koncertu a vravím, že ten bubeniek je dobrý, toho určite berieme, keď vyhodíme, riša. Nie, my sme si začali Hále, mať Hále. problémy, tak usme, Hále, Hále. Usme, usme, usme, pôjme aj do niečo, nech sa nále to Týmto začal, lebo tam je, to, tam je taký problém, že v podstate všetci žijeme v nejakom inom meste, ale ako sme z Levíce, napríklad žijem v Nitremarty, žije v Bratislave, potom ešte odišiel do Trnavy a bolo aj ťažké sa nejak stretnúť, dať si tie skúšky a tak ďalej a tak ďalej a sa to vyvrobilo nejak takto. Dobre. Čiže v podstate ti predal dobrý produkt. <súdňujú> <súdňujú> <súdňujú> potom ja, vlastne vznikla aj jedna taká hláška. Neurazíš sa, ak to poviem? Ideš na to? Idem na to. No, no, bol. No, no neviem, tak... Neviem. Uh, my sme mali raz teda... Raz nám domov, ešte dávno niekedy. Prišiel taký podomový predajca vysávačov. A... Vysávač na... Cadillac motor? Za 2000 EUR? 2000 EUR, Ja som teda... Ma, Martin myslel, že mi chce predať vysávač. No je pravda, A <súdame>. odtedy no, sa to tak tým som tiahnuť, že som predávač že sa vysávačov. A tak už je to verejné, čiže sa za to nebožňovať na nás. No, už je to verejné dneska, no. <sík> Dúza mňa od zajtra predáva vysavače. A by ak si chceli vysavač niekto, tak Aj Ale by sme spraviť mér. Skúšam, máme vysavač, ktorý on doniesol. Ale <sík> <sík> akože ako dosť nefunguje. Tak to nepredávajte. Dobre, odkedy hráte na hudobnom nástroji a čo bolo pre vás najväčšou inšpiráciou pri výbere tohoto nástroja? Tak... Ja hrám aj na gitaru, ale hlavne teraz spievom v kapele Forteip. Ale ten spev, akože to vzniklo až neskôr, ja som bol skôr taký gitarista, stále som si hrál na gitaru a ten spev bol také skôr mrmlanie. Ale jak som začal hrať s tým Rišom, druhým bubeníkom, tak sme začali doskúšať, tam som tak sa viac akoby otvoril tomu spevu. A nakoniec keď vznikol Forteip, tak sme uznali, že ta gitara je tam kvázi zbytočná, lebo nič tam nepridáva moc. A tak som ostal už len pri a spev ma docela baví. A na tú gitaru si určite zahrám a už len viac menej akustickú gitaru, už tej elektrickej, nemám tu kde skúšať a tak, čiže akustická gitara a spev, to je čo mi ostalo. No ja hram na base a, a prečo, tak to vôbec neviem. Ale <laughs> vlastne viem, že to je taký príbeh, ale ja som vôbec nejak nemal, alebo neinklinoval som k takému nejakému meleckému zameraniu, že by som chodil na zušky a podobne. Ja som začal aj dosť neskoro hrávať, však keď ste ma vy zobrali do Omsku, to bolo kedy asi... 2007, no, 15, 16, no tak, asi v 16 rokoch som začal, a mal som nejakú prvú brigádičku, tak som mal zarobené, ešte sa boli slovenské peniaze, niekoľko tisíc, a nevedel som čo s nimi. <laughs> a môj spolužiak mi rád, že idem, idem s kamarátom, že idem hrať, že máme kapelu, že dojde za nami. Tak som prišiel a říkám, že do kostola. Dobre. A ja som <laughs> na tej isté, ja som neokrež nemeliací človek, tak som prišiel do kostola a tam hrali, mali španielku, bicie, že im tam skúšali pred oltárom. A ja som mal tie peniaze, tak si hovorím, že chýba im basa, tak si kúpim basu a budem s nimi hrať, tak som si kúpil basu. Nevedel som, čo to je, ako sa na tom hrá. A minul som tak asi svoje prvé peniaze z brigády a dostal som sa nejak z kostola k base. Bez toho, aby som chcel ja hrať sám od seba, len kvôli tomu, že to chala chýbalo v kapele. Tak mne sa byť páčili asi od malička. Keď som mal tak možno 10 rokov, tak mama ma zobrala teda, čo máme rodinu, tak tam je tam jeden hudobník. Zobrala ma k nim skúšobne. Tam som to tak prvýkrát vyskúšal úplne som šasol z toho, že aké to úžasné, svetilo mi očka a úplne som radosný bol. Avšak... <laughs> to bol prvý <laughs> To bol uh, Avšak v tom čase sa teda nevyučovali bicie v leviciach na Zuške tak sa tento môj sen nejako hrať na tomto nástroji na nejaký čas rozplynul, dá sa povedať. Ale tu už som bol vlastne piatak, šiestak asi. Uh, spolužiak mi hovorí, že začínajú sa učiť bicie a že sa ide prihlásiť. Tak hovorím paráda, tak som sa prihlásil, začal som tam chodiť. Vychodil som teda 4 roky a vlastne začal som v 14 z 13, ak tak vychádza. 14 z 13. Ja. A tak som vôbec nik zrazu. No. A ešte hráš povedz, na seba? Ja áno, ja, no, no tak rok to bude asi. Z Rok dozadu, on no, si kúpil saxofón, si hovorím, že bicie mi nestačia, tak že sa aj nejaký druhý nástroj. Bici boli vždy pre mňa také, také na prvom mieste, ale páči sa mi aj dýchové nástroje. Je to, je to zaujímavé, ten saxofón je úplne zložitý, všetky tie klapky tam, páči sa mi to na... A ja na ňu hrávam, na saxofón tiež. Môžeš ťa na, aj na aj to Facebooku. Hej, máme video. video, no, <laughs> No a ja som začal, ja som sa k hudbe dostal asi v nejakých 10 rokov, som vtedy videl v Telke iné Cafe klip, to ma úplne akože posadilo nazadok, že bola, že aká super muzika, odtedy som začal vlastne, posunul som sa dostal k podobným kapelám, takým vtedy fičal ten, tej sa to volalo Neopunk, no a tak, takže tie, tieto veci som začal počúvať, ja som videl, že hrajú na gitarách, tak ma to začalo zaujímať, že aj ja by som chcel. Tak som vždy chcel gitaru, tak potom asi v 12. som, myslím si, že začal, som dostal na Vianoce španielku, tak som sa na tom učil a tak som sa dostal asi, postupne som sa k tomu prepracoval. A potom od 15-16 prišli prvé kapely a taky som v tom. Čo sa týka muziky, ktorú počúvate, k čomu máte najbližšie? Tak nejak zkrátke. Ja neviem, u mňa je to proste podľa obdobia, kde som, s kým som, ako som, aký som. A teraz napríklad fíčim strašne na post rock a ambient a také elektro, čo som mm -hmm. v živote nepočúval, že elektro, nejakú hudbu a tak. Ale bravím metal, stále počúvam rock, a hlavne týto žánre. Ale bravím, okay. že som nejaký že škatulkovaný na jeden žánr, proste mám široký v tomto. No, tak asi je to tak rovnako, že tak to záleží od toho, aký má človek taký svoj nejaký osobný stav. Tak ja si napríklad vypočím Toma Weicka veľmi rád. A tak ďalej, a tak ďalej, ak by som to nejak zhrnul, tak možno tak, že všetkých nás možno oslovila, že jedna kapela to je Let Live, čo nás možno tak spája nejak žanrovo dokopy, ale myslím si, že každý počúva asi niečo iné uh -huh. Čo je asi také normálne, prírodené. To je podľa mňa hlavne dobré, podľa mňa najhoršie môže pre kapelu, keď počúva všetci jeden štýl, jednu kapelu majú, sú a potom tak znejú. že mm. ono to aj u nás, každý sa nieko odlišuje, všeli čo počúvame. Nie sme nejaký, že počúvame barok, metal, horkov, neviem čo, ani nič iné, proste, hoci čo si vypočujem. Ja podľa si rád aj rap, napríklad hip-hop. Ja takisto by som povedal, že rád počúvam všetky žánre, páči sa mi všetko, čo je dobré a myslím si, že správny hudobník by mal čerpať inšpiráciu. Či už je to rap, jazz, metal, možno aj nejaké folklorové nejaké sklazby. A tak... Slovenské mamičky. <laughs> <laughs> tak nie, že to je vlastne z vlastne folklor, folklornej hudby sa vyvinul dnešné žánre, takže myslím si, že treba všetko počúvať. Všetko? <laughs> Takže počúvate Aj všetko. Aj A babky, no? Každá kapela je skupinou ľudí, ktorú ovplyvňujú rovnako ako každú inú skupinu ľudí, rôzne veci z konkrétnych životov, jednotlivých členov. Ako sa vy vnímate ako skupina mimo muziku, ako skupina kamošov? Ja, ja si myslím, že ono sa to vždy dielilo na dva tábory. <laughs> a takto tak je. Ale čítam, no počkej, keď tam bol Nie, ešte popa, bol to taký zmiešaný tábor, no. tak, ale, ale odkedy začal Rišo, tak ja som s Rišom odmeličká kamera, tak to proste to tábor, ja Rišo a Tomáš joško lebo oni sa poznali. My s Joškom hráme už 7-8 rokov 8 8 spolu. Asi. My sme mali ešte pred Rodrigo Cruz ešte jednu kapelu, Smeromsk a tam sme ju spolu hrali, čiže my v podstate vkoro všetkým... No, vlastne... Akože máme taký podobný, podobný vkus, že čítame podobných autorov, čo sa týka knih, Stretávame sa akože mnohom, aj hudobne, aj tie kapely veľakrát podobné, alebo nejaký názor na neviem, nejakú situáciu, čo sa deje vo svete, tak veľakrát sa akože stretávajú tie naše myšlienky a názory dokopy. Tak... Napríklad... A niektoré zasa úplne nie, zasa niektoré sú <laughs> zdiame odlišné. My napríklad my mám, chodíme na podobné party a... <laughs> A v podstate sa spriatelané tábory. Ale jasný, jasné, ako je to spriatelané tábor, lenže je to tak, podľa mňa viac, že oni dva a ja vždy s neviem, prečo Ale to tak, tak Musíme sa znova pohádať, kto je z toho, aby to nefungovalo. Samozrejme, ja že chodíme aj všetci štyria spolu, určite so tam máme tie párty, sešlosti v skúšovni. Nie, tam, tam Takže spoložili. my sme nezačali ako kapela, že sme boli partia ľudí a teraz sme sa dali mm -hmm. postupne za to vyvíjať. Vlastne, môže, ako, že vlastne v tom sebe, že no. postupne sme k sebe prišli, že nebolo to, že založme kapelu a išli sme do toho. ale už sme cieľenie si hľadali, dajme tomu tých ľudí, že a tomto hey. to chceme, sice o ňom nič nevieme, ale je dobrý. No možno to bol asi dobrý krok, no to, že sme nehľadávam kamošov, ktorí vedia ja brnknúť na gitaru, ale že naozaj, že toto je nejaký dobrý bubeník, tak doberieme. Zaujímavé je, poslucháči to teda nevidia, ale vy ak hovoríte o tých táboroch, vy ste si tak cikcak posadali. <laughs> Dobre, ja myslím, že túto prvú časť hovorenú sme povedali akože dosť obsiahle o tom, že kto ste a teraz vlastne by som vás poprosil, aby ste nám zahrali, aby sme aj počuli kto ste. <laughs> For Rádio, rádio, rádio, On the ground right now. On the ground. the ground. Nothing else but change and I didn't see that I was in a cage I a case. Čaute, ak ste si nás pustili práve teraz, tak počúvate nedelnú reláciu Rádia Bunker s Levickou kapelou Fort Tape. V prvom hovorenom vstupe sme sa rozprávali o histórii kapeli a po nášupe, ktorý ste mohli počuť, tí, ktorí počúvate a ktorí ste si nás zapli až teraz, tak budete počuť po tomto vstupe. Sa nám pomaly, kapela pomaly usádza do kresel našej obývačke. V tomto druhom vstupe sa budeme s chalami rozprávať hlavne o ich hudobných nosičoch, klipoch, prezentačných nástrohoch a iných aktivitách kapely. Ak sa chcete zapojiť do rozhovoru s kapelou, určite využite možnosť a položte vlastnú otázku kapele na našom Facebooku, Rádia Bunker, status pod alebo prípadne správa. A prvá otázočka je... Prvá otázočka je... Ono to bude skôr také zhrnutie. V roku 2012 krátko po vzniku kapely ste vydali už spomínaný singel Angry Out. V roku 2013 7 skladbové EP On The Waves, v auguste 2014 6 skladbové EP The Way I Choose, ku ktorému vznikli aj dva videoklipy k songu Orwell's World a The Hard Way. Z EP je počuteľný príklon k HC Punku, ktorý ste neopustili ani na momentálne najnovšom EP zo septembra 2015 s názvom In Society. V skratke, teda môžeme povedať, že čo rok to vydaný nosič. <laughs> a my už sme sa rozprávali o tom, čo priniesli do kapely výmených hudobníkov. Porozprávajte teraz v skrátkosti o jednotlivých IP-čkách a o tom, čo prinieslo do kapely vydanie týchto nosičov, ako to kapelu ovplyvnilo, posunulo, skratka čokoľvek o týchto nosičoch. Nech sa <laughs> <tým> <tým> Tak ja rozprávať nemusím, ja som prišiel posledný. <tým> <tým> tak prošam, Tak ja si hlavne myslím, že my sme si dali každý rok ten challenge, že chceme vydať niečo. Výzvu. výzvu. Hla a hlavne, to bolo, hlavne to bolo kvôli ľuďom, že chceli by sme byť celé aktívni, nechceli by sme byť taká mŕtva kapela, čo proste vydá raz za 5 rokov jedno IP. Tak sme je si som... dali takú výzvu, ale tá výzva podľa mňa urobila super to, že aj nás to proste držalo. Že jednoducho sme stále napredovali, stále sme mali nutkane vymýšľať niečo nové, aby sme niečo nové priniesli. A čiže nám, nám, to, nám to asi dosť pomohlo. No my vlastne vždy, keď sme nahrali ja, EP, tak v podstate, keď sme ho dokončili, že sa zmixovalo všetko, tak už vlastne hneď ako sme ho dokončili, tak za mesiac, dva už sme chystali ďalšie veci, čiže my robíme nové veci. A pomedzi všetko, čiže je to tak, že teraz nahráme niečo a dobre, máme pokoj proste. Vždy to robím a presne ako Marty povedal, že chceme každý rok niečo nové, lebo aby sa tej kapele hovorilo, aby sa nezabudlo na ňu a proste je to dobré, že, že stále, no a k tomu, že čo prinieslo, tak postupne ako išli tie epečka, tak myslím, že sme sa čím ďalej našli v tom, v tom našom zvuku a vo všetko sme zdokonalovali. Sme, treba no. povedať to, že to všetko nahráva Tomáš a nahrávame to asi v podobných priestroch, aké sú tu. No. A, čiže nás to posúva aspoň v tom, že Tomáš sa učí vlastne na nás nahrávať, mixovať to všetko a mať to ako taký tréning. A vždy je to lepšie v podstate, lebo my sa sa vyučíme a proste z, z, z, naučili sme sa už za tie roky. Na začiatku sme sa veľa zatrápili s nahrávaniami, keď sme prvé veci robili, že. Proste nebolo to o tom, že sadneme si a teraz dobre ideme to náhrať, že proste vždy to bolo, musí to byť lepšie, tam toto nezvládam a tak a proste teraz je to také, už sme sa dostali na tú úroveň, že spravíme si pesničku, nahráme si demáč, kde si to tak utriedíme, že ako to bude a vlastne <coughs> finálny produkt vieme nahrať za pár hodín, proste my sme to vtedy proste strašne čistili. My sme vtedy chceli to mať takú akoby sterilnú nahrávku, že jednoducho gitara, keď tam nejaký urobila zvuk, tak sme to tam nechceli a proste sme to furt nahrávali odznovu. Ale teraz... sa sme sekali počas ťaha, aby to bolo presné hey, proste hey. A... Ale teraz sa snažíme skôr, aby to bolo ako live, že proste nech to má ten život, že bubeník chytí, ak to vie zahrať na jeden šup, že tam nie je nejaké zložité, tak to zahra na jeden šup a znie to super proste. A necháva sa to aj jest tým chýbičkami. A necháva sa to aj jest tým chýbičkami, bo to pomáha. I samozrejme si také našpinali z tohto v tom, že sme to fakt sme si povedali, že s tým nebudeme prostě babrať, proste, hej, hej. Že ako sú tie piesničky, tak ich nahráme a proste niekto je živé, nech aj ten zvuk je taký, on nemá to nejaký moderný zvuk, ako teraz sa robia nahrávky, že všetko je preprodukované, čisté. Ono je to dosť také špinavé, my sa so tak chceli, chceli sme to, aby to znelo ako ako túto ke teraz hráme, tak niekto tak znie, proste, tieže nech to nie je CDčko, to nebudeme vedieť zahrať potom. Jasné. Yeah. <laughs> <Yes, yes, yes. laughs> sú aj také kapely, ah, ktoré no. pustíte no, si CDčko. No. Super, dám tú kapelu, idem. potom sa tam človek postavia Okay. vlastne to je, pečko, je také, že keď si ho niekto vypočuje doma a príde na ten koncert tak bude to to isté v podstate hey, autentické. Že... Hey, autentické a ešte komu, že, že podľa mňa 3. Pečko nám hlavne priniesol to že máme tam dosť živé songy a dobre sa to hrá na život to nám podľa mňa prinieslo. alebo vždy sme chceli mať songy, ktoré proste rozbijú to pódium <coughs> a vždy sme mali také pomalé a, a úprimne nás to moc nebavilo akože tie songy boli super na počúvanie ale keď sme to hrali na živo, bolo to ťažké proste nejak mňa, pretvoriť aby to bolo aké Čiže sranda tak viac sa ľuďom páčia tie pomalšie songy a nám sa páčia veci. No hej, páči. jasné, lebo... Ale... No, on to vždy tak, že niektoré pesničky sú super nahrávky, ale na život to proste... Není to dobré. To, energii, to, to, to každá kapola povie, lebo aj kapoli, ktoré dlhoročne hrajú, proste majú albumy, kde majú veľa pesniček a nemôžu ich vždy zahrať, aj vedia, ktoré nezahrajú nikdy, lebo proste na život to... Niektoré sa na to nehodia ja keď som, vy ste hovorili, že ste stiahli ten Angry Ahoff, ja som to našol na YouTube. Ja som si to teda vypočul, ten single, ten úplne prvý. A mne sa tam páčili strašné bycie, akože boli také dosť také energické. A zvyšok kapely mne osobne prišiel také niečo, Alice Chance, alebo niečo také. to Taký zvláštny nepomer pre mňa, ale potom jak som si robil ten prierez, tak naozaj je tam vnímateľný ten posun ako kapely. Ten profesionálny je to fakt, ten in society je to fakt kvalitka, takže Poslucháči, ak chcete, kliknite si na YouTube, však budeme sa baviť, dešade si to môžete toto za zadovážiť. Dobre, tak toľko ešte, takto by som to ja ešte uzavrel. No a samozrejme teraz sa aj opýtam to, čo som aj chcel, že akými cestami sa si môžu posluchači zadovážiť vaše IPčka. No, Google. <laughs> Google, jasne. Mám, hlavne na Bandcampe tam máme YouTube a Bandcam, na ktoré sa sústredíme proste, čo sa týka hudby, že na YouTube sú vždy, aj teda už teraz tie novšie voľaké, sme to aj tak robili, že iba obrázok a hudba, ale už teraz sa snažíme, že každá by tá pesnička mala nejaké vizuálne spracovanie proste, nech sa to hýbe, nech to... Není, no, že si to niekto pustil, lebo to si môže na Bandcampe, na Benzóne, hoci kde inde. Takže vlastne YouTube, tam, tam dávame videá a proste takto spracovať nejaké lyrics videá k tým pesničkám, ktorý není regulárny klip, no a potom na Bandcampe, tam si to môžu stiahnuť zadarmo, a nemáme tam, že sa dá dať aj ľubovoľná suma? Dobrovoľná, nie? A to odrádzal ľudí, v tom <laughs> že treba tam niečo dať. A keď sa niekto cedečko, tak, tak to na koncertu, no. mm -hmm. A môže nám napísať, môžeme no, poslať a tak keby má niekto záujem, ale... Máme ich veľa. Máme ich to, Máme to, Toto sa nepredáva, tak ako tie predošlé. <laughs> ako je to u vás s manažovaním kapely, akým spôsobom rešiť túto prefungovanie podstatnú stránku? No tak Tomáš hlavne rieši, lebo on je v tom šikovný, tieto grafické veci. To znamená, že on manažuje viac menej našu Facebookovú stránku, YouTube. No vlastne všetko, čo sa týka internetu. My si všetko robíme sami. proste. S videami na YouTube. to mi zapáči ten dodatok, že veľmi dôležitá stránka je management, ale my nemáme žiaden Ale tak ja som myslel skôr, že kto z vás to robí. Každý niečo iné. Máme Ríša Porúbského, ten náš kamarát, ktorý s videami. Toto to je jediný taký externý človek, ale v podstate on nejako keby je skapný, je taký, taký náš. No a všetko si robíme sami. Ja sa snažím robiť tie grafické veci, všetko okolo tohto. Oba lice a tak, keď nejakú prezentáciu treba, koncert, plagát a tak. A potom koncerty vlastne, každý máme nejakých známych niekde a každý to robí, že jeden na to. Takže... Proste keď niekto vie niekde vybaviť koncert alebo nájde na nejakú známosť, alebo niekto, tak... Ten človek to rieši potom vždy. Osobne. Jasné, dobre, uhum. prepojeme. Spomínali sme teda YouTube, spomínali sme ten Bandcamp. Aké promo nástroje ešte využívate v rámci internetu a aké zase mimo internet? Potom máme aj Soundcloud. No, tam, tam sú tie najmielšie veci. Tam sú nejaké veci. Aj Benzone máme, no ale to, tam moc ľudí už nechodí, takže to, to tak zanedbávame aj my. No Facebook je čôčný. No, Facebook spomenúť, je hlavný, že... no tam. No, Nie v rámci stránky kapele, ale vlastne aj na pomoc našich vlastit. Znošne, naše profit určite pomôže, alebo ma človek čo najviac priatov. No môžeme a darmo, že dáme na YouTube video, keď nikto sa o ňom nedozvie. Keď to zazdeláme na Facebooku, tak toto vlastne funguje na ten Bandcamp prostě Dáme to tam a zdeláme to na Facebooku a taď sa tam ľudia dostanú k tomu vlastne. A teraz nás zazdelali títo Ta siedi YouTubečenom. No však o tom sa budeme baviť. A mimo internet? Alebo hlavne sa sústredíte na ten internet? No tak myslím, že je taká doba, že to je hlavno. a spomínal na plagáty, takže... Asi... No tak keď je koncert, no. tak sa robia plagáty. Ale a to plagáty. asi hlavne doma, keď sme v Loviciach, e. tak sa snažíme... No tam vás, vlastne, ale Tak mimo keď hráme v iných mestách, tak tam vždy ten organizátor ale si tie čiže... máme väčšinou len tak, že sú vycapené keď tak na dverách podniku, v ktorom hráme mm -hmm. a nejak to nedistribujeme moc po meste, lebo... centrum niekedy... Info... Tam niekedy byť. Sem tam nalepíme niekde. Nálepku s logom. Nálepky no, máme, tie lepíme všade. <laughs> No my sme sa tu niečo dohadovali. Oh, no, ja to zapadne, aby ste vypočuli, máme nálepky a tie sa delepíme, tak možná <laughs> vám tu niekam nálepíme. A ešte som, ešte aj cd každý, keď vydáme, tak posielame do nejakých údobných časopisov. Mm. Tak, Čiže že... recenzie, recenzie nejaké vyšli. vyšli na všetky, fp v nejakých, no, v sme boli v Rock and, Pop, Rock and All, teraz ten nový časopis a tak, takže aj to je vlastne spôsob. Bravo, girl, dobrého? Bravo, girl. Dobre, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dobre nerob mi. Dobre, na, na vašom YouTube kanáli Fortape TV sa nachádza viacero klipov. V klipe k songu Homeless Not Heartless je možné vzhliadnúť pravdepodobne levickú skétovú scénu. V popise videa špeciálne ďakujete hlavne Frozen Chicken, Movement.sk, SK, Crew.sk a Jungle Gym Levice. Mohli by ste poslucháčom rádia a Bunker priblížiť, ako vy osobne vnímate tieto skupinky ľudí a prezradiť, čomu sa venujú? Trošku ich odprezentovať teda. Povedz o Movement, myško. Tak Vlastne Movement je taký levický projekt. Um, hlavnými teda takými or, hlavnými Uh, sú v tomto projekte teda Jungle Gym a Zoocrew. Uh, Zoocrew je vlastne v hlaviciach komunita ľudí. Mm, sú tam skatery, skejteri, golobežkári, Proste Všetky vlastne tieto také zvyk, uh, tá Vlastne snažia sa um, trošku spopuláreniť možno takýto druhý športu. Uh, ich teda najväčšou snahou je vytvoriť v Leviciach skatepark. Čo sa im darí zatiaľ? Teraz dostali na to aj peniaze, podarilo sa im to začať zastávať prvá etapa. A teda, venujú sa teda mládeži. Mm. Potom Django Gym je vlastne tiež určitá komunita ľudí. Mm. Táto skupina ľudí sa venuje skôr nejakému takému zdravému pohybu. Cvičia, behajú Workout. Mm. Okay. No, s vlastným telom. S vlastnou váhou teda. Ja. Rob, robia aj všelijaké kurzy takéto, čo ja viem, o zdravé výžive, čo ja viem... o pohybe. <laughs> ja viem, o, o takom zdravom životnom štýle, dá sa povedať. Kokosové orechy predávajú. Áno, <laughs> No a ja si vieš kúpiť u nich čerstvé kokosové No A Movement to je vlastne organizácia, ktorá všetky tieto no skupiny festi, v levici ako že oni... Je to internetová stránka, kde sú, majú tam sekcie o týchto skupinách, majú tam aj rôznych umelcov napríklad a tak, a oni robievajú každý rok, teraz druhý rok to bolo už, a chcú z toho spraviť tradíciu, že Moment Festival, to je na námestí, proste na meste uzavreté, sú tam fakt strašne veľa aktivít, my sme tam aj hrali minulý rok, a proste sú tam skatery, sú tam rôzne stánky s oblečením, street art, street art maluje sa tam, no proste všeliča fakt. Prezentujú sa tam rôzni športovci, bikery, pretože flatland sa volá ten štýl. Mm -hmm. Potom mm -hmm. tam zavolali aj týchto, čo boli v, televí v, tele, v, tele, bol. v televízii. Nie? Mňa, no, to je no, Aj Kaka tam bol, čo tam vo fontáne no, proste, proste sa prevracovalo To do, dosť do, do, do zaujímavý, že taký, taký, takýto festival takýchto <laughs> ne, netradičných športov dá sa. Povedal, proste vo fontáne nehýbal sa, aj vás sa vždy potopil a vymeril z Bolo epické a teraz bude ďalší movement, teraz taký že zimný, asi o dva týždne to je? Tam kajakar nedojde <tíždňa> <tíždňa> <Toto dôjde, tíždňa> <malé zasa, tíždňa> no. a my sme vlastne s nimi začali spolupracovať, lebo my poznali sme sa s tými chalanmi a vlastne no, takže či, či to nedáme nejako dokopia, že áno a, a vlastne hrávame aj my na tie akcie oni nás podporujú my ich zasa a vlastne ten klip vznikol, takže to bola spolupráca točí nám to chalan s Frozen Chicken to je zasa ďalšia skupina v Leviciach, oni robia grafiku, robia videá, robia čo Robia všeličov. no proste taká kreatívna skupina ľudí a jeden chalán od nich, Oliver, tak on nám točil ten klip a vlastne títo Zujkru a všet, všet, všetci, všetci, všetci, tieto komerití. Nie sa kýto... lebo Oliver je tiež jazdí na skejte, čiže pozná ľudí zo Zujkru a je to celé také prepojené, aby sme sa tam tak oterli troška, cez tých ľudí, ktorých tam poznáme. Aj, aj. Tak, Jasne, ako v každom malom meste. Takže vlastne bylo. ono aj. sa to spojilo, <laughs> že... My sme, oni vybavili povolenie, že môžeme hrať tam na tých schodoch, kde to bolo pred uzavretým kultúrnym domom a, a vlastne oni tam zavolali týchto ľudí, no a to všetký sme. Čo je vlastne celkom zaujímavé, že máme teda v Leviciach tento kultúrny dom. Družba? Družba, družba. No, ktorý už nefunguje niekoľko rokov a keďže nie, ma, nie je ten skatepark v Leviciach kvalitný, ako on je, ale to nie je skatepark. Už, vývolí, už, už a, a, Proste skrstvo, hej, hej, je. Ale je to vlastne úplne v centra mesta, Tam tamé námestie, ktoré je nové, niekoľ, pred niekoľkými rokmi iba dokončili a tamto budova tam chátra a proste skatery sa tam sretávali pred tým a jazdia tam. Do, Doniesli a... si tam rampy, lebo je tam tak, taký dobrý hladký betón nanosený. Dlaždice také akoby. Také dobré ako Dobrý povrch, tam všetko je to. Vlastne, tam, čo tam boli také schody, mm, také... Oh, pa, musíš pa, sa, musíš pa, to pa, dobre si opísať si v rádiu. Tak môžeš si v rukách. A vidno to v tom klipe. No. Hey, hey, a oni ja, tam spravili z toho všelijaké prekážky a tak to... Takže... Využili chápajúci priestor, mm -hmm. čo my kvitujeme, tak sme snažili... To... Taký odkaz, že... Niekto má... niečo robí v meste. E, tu máte, není to kultúra, tak my sme kultúra. <laughs> No a máme tu otázočku odbrania našeho moderátora, ktorý je teraz externé vyslaný v Anglicku. <laughs> v Anglicku. Aby šíril osvetu, radia Bunker. A možno, že k otázky už tu bolo trochu spomenuté, ale aj tak ju poviem. Takže citujem, takže poďme na to. Zdravím spoza za vody. Hneď prvá otázka, chalanie, vaše video. Ste zadelili natočené predružbou s chalanmi, ktorí sú fajn a dokázali to, že budú mať Levice nový skatepark. Ako vnímate túto scénu športov a ako vnímate úspech budovania tohto nového skateparku na Vinohradoch? V zátvorke Hej, som z Levíc. <laughs> Hej, Braňo. Hej. Hej. <laughs> takže asi ako to vnímate všetko, že ako to on utáhne? Ono to celé znikomákať ešte takže ešte predtým, ako sme my točili ten videoklip, tak sa vlastne točil dokument, čo robí za z Frozen Chicken vlastne Oliver. Robil teda za spolupráci, kolábo, tú Zookru, Movement a Jungle Jim A on vlastne natočil dokument, ktorý má názov názor Bezprácenie sú koláče. Ja som ho videla. A na základe toho videa klipov... Yeah. Ja som si hľadala u vás informácie. Pozdrala som si video. Sorry, chalani. A vlastne na základe tohto, tohto dokumentu sa bude stavať ten, ten skatepark. Čiže neviem, či my sme tam nejak prispeli, ale asi nie. So, oni so vlastne táto komunita už o to, to snažila niekoľko rokov. A konečne im to teda vyšlo. Mm -hmm. Už mali Odsú, asi odsúhlasené na iných miestach, mm -hmm. potom to sa zrušilo, potom inde ich poslali a teraz už to konečne... To my my záratek, snaha zvoná, ne? je, došť už oni tam došť dlho pracujú. No a to prepojenie v podstate, my, my sme jediná kapela v Levici a v okolí asi takéhoto štílu, niečo, čo, čo hráme a pak je to hudba, tieto, tá, tá, táto komunita vlastne s takou hudbou, čo my hráme nie, bola vlastne vždy prepojená, ide to k sebe, čiže... Vlastne, ale... Aj nám sa to páči. S Michalom ja. jazdíme na longboardov občas. Ale... Ja som tiež zvykol jazdiť na skate, Teda aj na tejto družbe. Ja a som ale... vždy chcel jazdiť na skeitech. <laughs> ale... Nemáš sportové vlhy, bo ľudia. <laughs> sa tam to spadá. <laughs> no... Ale viem na ňom prejsť akože... <laughs> do obchodu. <laughs> ja, Porovinevým aj ja. ja <laughs> <na polovi. laughs> no a potom zhrnuto teda, že ako to bereme, tak... Bereme to ako okolo. klad, čiže veľké pozitívum, že niečo podobné sa tam bude stavať. Mm -hmm. a pre mladých ľudí, lebo však bolo tam aj veľa jasok, ktorí sa nakoniec odsťahovali, lebo nemali ten priestor tam trénovať, dáme no, to tomu pravda. v tých leviciach a museli ísť vycestovať niekam inám, alebo presťahovali sa nejak to dokopyť vlastne. Tak, tak Levice to sú to. celkovo také dosť mŕtve mesto, vo veľa veciach takýchto, čiže je super, že táto skupina ľudí niečo robí a darí sa im no, to. Si naložil, jak ja, na Hermonko. to je pravda. Je <laughs> to pravda. Dobre mravíš. <laughs> Málo sa tam podporuje kultúra. Pochybujem, že by sme, keby niečo ako vy tu máte, chceli spraviť u nás, takže by sme mali podporu. No, to je To je pravda. Aj týto movement, oni... Ten movement festival, čo posledné, to bolo v septembri. Tak tam mali podporu od mesta, teraz čo robia napríklad, mesto im už nič na to neprispelo, čiže oni si to sami hradia všetko. Takže sa aj divadelníci si sami vybojovali. Divadelo sa začalo divadlo. teraz riešiť, oni uh, z nejakú VUB, fondy alebo niečo bolo hlasované na internete, že proste tá banka im dá k projektu, králi, oni vyhrali a taktiež tiež také. od mesta tam nie je nejaká podozvaná Mesto bolo priestor, no, schátrali. Mm -hmm. Dobre, vráťme sa ešte trošku k tým klipom, lebo vy ste to tu už aj sami načrtli, konkrétne ten channel, YouTube channel Hardcore World Wild, ja to neviem vysloviť. Až to povedal. Dobre, som to povedal. Vy tam máte zaradený klip k songu Homeless Not Heartless. Mohli by ste povedať, ako vzniklo toto prepojenie, či vlastne oni vás vyhľadali, vy ich, alebo ako toto celé vznikalo a čo vám to prinieslo? No vlastne... Aby sme teda pravdu povedali, uh, hovnosť Not Hardless je teda už druhé video, čo máme na tomto chanáli. Uh, prvé video bolo teda Mediocre Teenage fit. Mm. To bol asi pred troma týždňami pred tým, čiže ono to tam tak akože za sebou. No a ja som proste hľadal na Facebooku nejaké stránky takéhoto charakteru. A teda nerozlišoval som vše slovenské, české a náhodou som natrafila na tento Hardcore World Vibe a napísal som mi správu po slovensky. <skrý> <skrý> proste som písal viacerým stránkam, že, že ak sa vám to páči, mohli by ste to zverejniť. Niektoré stránky odpísali, páčilo sa im to, dali to. No a teda, tento hadko je <skrý> <vlba, skrý> <ACBB> teda. <skrý> <skrý> Tuto správu dostalo, avšak... Uverejnili to až po mesiaci. takže to to asi nevazný, mesiac pravdolo, prekladali. Prekladali. Lebo, lebo ten Homeless Not Hardless, ktorý je druhý so, dru, druhé video tam, tak to som písal asi týždeň tam. A teda od týždeň na to, ako som im písal, to uverejnil, lebo som to napísal po anglicky. Možno si, si mesiac. to prekladali, my Mesiac prekladali. to <laughs> <laughs> On ten translator na Google, ako neviem, no. to bolo <laughs> A my sme úplne náhodou na, na to prišli. Ja som si myslím, že pozeral len tak, že čo, čo sa stane, keď zadaš do YouTube for tape a pozerám, že to je naše video. Ale my sme nevedeli nikto, že by si to tam poslal. Hm. ja som sa zase, že stránku nám začali lajkovať nejaký cudzí ľudia, proste no, zahraniční so, za to, čo sa deje, a potom sú zistil za to. že prinieslo nám to, noví ľudia sa k tomu dostali, a napríklad ten video, media okrethinež Misfit ma viac pozretí na Hardcore Worldwide ako na našom kanále. Uh -huh, dokonca. to nám pomohlo. Akože... No ja už som teda ani nedúfal, že to preložia. <rý> <rý> <rý> <rý> Lebo fakt to trvalo mesiac aj niekoľko dní, kým to tam dali. Alebo si správny Patriot. <rý> Á, to je super, že to vyšlo, to je paráda. Takže teraz by sme vás chceli poprosiť, aby si je Na Nasť druhé kolečko 4T bude hrať. Užite si to? Očujeme ja, sa preto, super. Rest in cells Happiness is despite frustration On your way home from work When your nose has Let a puppet my own wisdom When you're sitting in the barn And it all will It's a bounty money will fall The money will fly Happiness is a fight from strangers On your way home from work When you're close to you the future a My own to fell When you're sitting V poslednom treťom hovorenom stupe sa budeme hm, po tom, čo sa kapela Fortep pohodlne usadí a teda hlavne vydýcha, <supravať> rozprávať o všetkom tom, čo ešte stihneme, ale hlavne o koncertoch a celkových pohľadoch na rôzne súvislosti. Možno spoložiť hosťom otázku, vami posluchačmi Rádia Bunker, všetkým aj okrem Braňa stále existuje. <supravať> Stačí, ak napíšeš na Facebook radia Bunker, buď podstatu na reláciu alebo rovno do správy. Ak teda máte niečo na kapelu, píšte, je to posledný hovorený vstúp a ešte stále máte teda možnosť sa niečo spýtať. Tému koncerty je ideálne asi začať včerajším koncertom v Šali. Takže ako sa vám včera v Šali hralo? Nebo na Bubenika. A tak Bubenikovi sa hralo, dobre vtedy. A už si mal super byce, no? Bubenik si včera splnil sen, no. A ja som prvýkrát teda v živote hral včera na akrylových bicích. Pre tých, ktorí nevedia často akrilové byce, to sú také priesvitné. <rý> Akril. Celé celé, celé, celé, celé. Nie sú vôbec dreva, sú z plastu. Z akrilové. Asi, asi akryl. z zakryl. <rý> a teda sú priehľadné. A bolo to super? Bolo to super, áno. A ten zvuk bol nejaký taký odvečnejší? Ale... Áno, je tam určitý rozdiel, samozrejme, lebo tak drevo a akryl. <rý> samozrejme, ale ten, ten zvuk sa mi páči veľmi. V by som si chcel takéto podobné byci zadovážiť, teda. Ale to až keď bude veľký, ja budem veľký a budem zarábať veľa peňazí teda. <laughs> Veľa šťastie. <laughs> Dobre, ostatní? Ja som mal taký rozbitý mikrofón, do ktorého som spieval. Akrylový. Akrylový. Akrylový. <laughs> <laughs> Ale som super. Miesi, šali, šali často zvykneme oh, hrávať, čiže to je také naše druhé domovské mesto možno. My sme chceli pozdraviť Davida Moroviča, lebo je to skvelý človek, ktorý organizuje tieto koncerty. Šali šali, ale tak hlavne aj niekde aj komárne, indio, aj v komárne, komárne je no, no, je teda, z... že nás počúva. Hey, a zau... No neviem, či nás počúva. <laughs> vlastne ten jeho celý projekt, alebo tieto koncerty sa volajú Stand Up and Scream. A, a chceme ho len pozdraviť, je, je to super. Dobrý on čo, on dobrý si človek. odjiela koncerty, alebo tak v tej šali neviem ako tam funguje, ale je to taký malý, malý podnik, bol z To peklo. Čiže také dosť ciesnené priestory a Čiže určite na tom nezarába, lebo aj tých ľudí chodí pomenej, ale je to taká už, pre už taká skôr taká familiárna akcia, že poznáme ho, cítime sa tam dobre, aj keď je to také malé útulnejšie, taká, taká rodinná atmosféra tam je. Čeraz sme tam hrali s Francúzmi, neviem ako sa už volali, ale tí boli tiež strašne sympatickí. Aurelio Kam. Či sa tam stretnú kapely, pokiaľ sa a dobre vymieňajú. zahraničné kapely tam zvyknú. S nimi sme už tam raz hrali. Sa nám dobrá hra. Je to super človek a takých treba viac, lebo on proste fakt robí tie koncerty za to, že to chce, on väčšinou aj z vlastného zaplatí tie kapely a proste akože profit z toho má, myslím si, že nulový a ešte aj minusový asi. <laughs> Ale robí to tam a je to super. No. Takže ďakujeme mu. <laughs> a... Ako je to u vás doma, keď máte koncertné zázemie v Leviciach, čo sa týka podnikov klubov, iných akcií a festivalov, Ako je to tam u vás? Doma je super. <laughs> doma je úplne najlepšie. My sa svojeme, že my sme Levická kapela. Hráme si... len v Leviciach väčšinou a len tam na nás chodia väčšinou ľudia. <laughs> ja, ale viem, v Leviciach stará. hrá dobre, tak teda veľa ľudí nás tam samozrejme pozná, ale. Myslím si, že v Leviciach chýba taký ten podnik, kde by... No. taký určený na koncerty. V Leviciach nič také nie ako teda napríklad tu sú šali peklo, ale v Leviciach chýbajú také, takéto kluby, kde by sa mohlo hrať. No. Čiže my sme hrali... Levici sa vždy hrá v krčmách. Mm -hmm. Čiže my sme hrali fakt už skoro v každej krčme, už to za chvíľku, tak bude aj vyzerať. Ale. Sú to väčšinou podniky, kde nemajú ani aparát, čiže hm. vždycky si to musíme budovať doniec my, alebo nejaká iná kapela, čiže nemáme nejaký vyránený priestor na koncerty, kde by, kde by ten podnik mal aj, aj. PAčko, to to aparát. Je, je to strašná škoda, lebo niekedy máme fakt potenciál zaplniť dosť veľkú miestnosť, lebo napríklad hrávame v r to je taký lovický podnik, taká kršmička. a jednoducho veľa ľudí je vonku, alebo vnútri sa to nedá zniesť teplo, a celkovo ten prepchatý priestor. Čiže je to ako š naozaj škoda. V tých sa nám hrá dobre. To hlavne škoda aj za to, že iných kapil môže prísť, že proste máme športovú halu, kde sa robia veľké akcie, ale... To mi nájom. Nie je proste nič medzi, medzi malým krčmou, kde proste hrajú Hej také proste neneznáme kapely, ale pre tie stredné kapely, ktoré nie sú top, že není to Desmod, alebo neviem čo, ktorý vypredá tú športovú halu, nie je to bal akože... Pozdravujeme <laughs> <na> desmode. <laughs> nie, akože nie sú to tie veľké kapely, ktoré by si mohli doholi hrať športovú okay. halu, alebo v takomto priestore, alebo ešte máme divadelnú sálu, kde tam sa sedí a tak, ale proste pre také tie kapely strednej veľkosti, dajme tomu, tak nie je tam taký Taká klubová na scéna proste. Hey, klub, no, nemáme klub proste. Hmm. Ono možno je škoda toho kultúra, ako čo ste spomínali, že je to tam vlastne Jasne. asi zatvorené. Možno keby sa dalo dokopy zo pár ľudí, takých aktivnejších a napísali nejaký projekt, neviem ak to máte v Levicách. Ale... Tak ono, ono ten, ten kultúrak, ono, tá parcela bola celá odkúpená, mala tam stať obchodný dom, sa mi zdá. Hej. A čiže investor odstúpil, ale, ale už, už to sa to začalo to rozoberať. Mesto, ako on sa to rieči, že sa to bude rekonstruovať. Mm -hmm. Najbúsi rokoch, len zbytočne to 6 rokov, či koľko chátra. Mm. To bo sa, sa tam a potom to nestávalo a vlastne nesli s tým nič robiť. Čiže... Tam bola napríklad divadelná sála, hey. Či tam boli priestory, kde sa tá kultúra dala rozvíjať. Ale... Tam, že tam sa aj koncepty robili, kultúra. my sme tam ešte no, hej, hej. Sme tam ešte s prvou kapelou aj hrali, akože tam, tam bol, hey. bol, bol pri Hej, hrali sme, nie? Na tvojej stúžkovej. Nie, hey, hrali sme tam. Aha. No ale robili sa tam koncerty, no. tak my sme tam nehrali. No. Ja si myslím, že čo jediné môže vzniknúť, čo teraz tí divadelníci rozbiehajú, to divadlo. Lebo tam je veľa priestorov to je taký veľký komplex a tam by sa možno dalo niečo. Alebo akože v Lovicach sú tri priestory, kde boli kluby, len sa to zavrelo a, a proste ne, nerobí sa tam nič. No. A festivaly? Nič. Riders party. <laughs> ale nejakých menších takých, no festivá, sú to festivaly. Ale bývajú menšie festivaly kino. Vlastne vlastně to verku vlastně dá sa považovať za taký menší festival. Ale ako, vlnku, alebo tak, a, že no, tak tak mi festival. Sme, no tak hrali sme aj na východe. tiež také do šťastia ak, aké sú veľké levice tak väčšinou tie lokálne festivaly, Ký sú po tých dedinách okolo, ale v levice tak tiež. No ten movement sa dá mm -hmm. pokladať za taký festival, ktorý je. Ale to nie je hudobný festival, to je no. také také okay. Môžeš sa so to rozširiť v budúcnosti? Dobre, vy ste odohrali približne teda 50 koncertov, mohli by ste povedať, kde všade, teda okrem Levíc ste ešte hrali? V Šali. <laughs> v, v Šali. Tatranská Lumnica. V Tatrach sme hrali. V Dedinkách ne? pri Levíce <laughs> Však na Aj, Košice. Tá... Košice Lu Lu Lucia, hey, Baňa. Lucia, Baňa. Lucia Baňa. V Bratislave. To bol dobrý koncert. To bol. Dobrakej v Bratislave. V, v Nitrnou Šelik, neviem, musíte to nepamäť. A väčšinou ten západ. Komárno, nie? Slovenska. V Trnave ste hrali? Nie. nie, nie, v Trnave ešte nie. A niekde mimo Slovensko, napríklad v Čechách. To ješi, bola ši... aj zranená otázka, musíme povedať. Náno, Boli tam také nejaké náznaky, že by sme mohli ísť, ale z toho len nič ne, ne, ne a... tak spo... tam je väčšinou problém no. s tým cestiakom. a s tým... Že... Bo ak ste ale... spomínali, prepač, mm -hmm. ak ste spomínali, že ste hrali so zahraničnými kapelami napríklad mm -hmm. v tej šali, že či tam nevznikajú nejaké prepojenia, že napríklad by ste sa s nimi nejak dohodli, že... Bo práve, čo čo včera tam... možno nejaké vzniklo. <laughs> <Prvé>. <laughs> no ono to začalo tak, že tie kapely si to neriešia sami, tie túry. Ono to funguje tak, že proste sú nejaké bookingové agentúry, ktorej kapela zaplatí 1000 ja eur a oni im vybavia 8 koncertov rôzne po Európe. A tak, takto, čiže ono to vlastne už, už to nezvykne byť tak, že tie kapely to sami riešia. Mm. Tak, takže tam ja, si, sa, ja si myslím, že nám sa zatiaľ neoplatí vôbec ne niekde do Česka, kde nás nikto ešte nepozná a odohrá tam pre troch ľudí. Ako ja Ale si myslím, tam že to funguje inak, to... chodia ľudia Presne na cesty, hm? aj na neznámu kapelu. Však Shadows of Television, a neviem, či ich poznáte asi... No, áno, oni chodia viac do ako na Slovensku. A veľa kapel máme, čo sme mali v rádiu, ktorí spomínali, že hrávajú často v Čechu. A myslím, že aj chalani tu spomínali zo Shadows, že oni si to sami nejak riešili, že voľade oslovili niečo a teda zapáčila sa im kapela, pozvali a odohrali si. A stále bolo A bol ako v pohodičke, to je všetko. Ale to tam ja, nejaké kvosti. Hey, my asi chceme ísť do toho Maďarska, to sa nám začalo, mm -hmm. lebo tam je táto scéna dosť, tam by to šlo. Hej. Mm -hmm. tam, tam sú super kapoli. <súr> ah. <súr> <súr> Zlatý. No, ale... <súr> Nosíte si nejaké distra za sebou? Keď áno, tak čo máte distre? Kto distra? <súr> Však daj do Wikipedia. <laughs> Nie, no, nosíme si CDčka, ktoré máme a to je, to je asi všetko, čo A nálepky? Môžu... Nálepky máme. No, ale... Tak merč hej? Merge. merge. Merge. Ja som rozmýšľal, že by sa spravili aj trička, ale to je tiež tak na dlhé lakte, na druhú, na druhú trať. <laughs> no, Toto to plánujeme určite, no začiatý CDčka, hlavne nálepky to rozdávame len tak, akože nejak to si to ľudia lepia všade. A... Mm -hmm. Váše texty sú, myslím, všetky v angličtine, pamätáte si časy, kedy boli búklety s komplet textami... Mm, Dočke, to dám ja. bolo časťou. <laughs> ne, tu ide o to, že vlastne túto otázku, keď som robil, tak som chcel sa zamerať na to, že vy máte tie texty v anglištine a ja teda si pamätám na časy, keď vlastne som si zaobstarával takéto hardkorové veci a vždycky vlastne prikazete, bol taký hrubý bukletí, kde boli tie texty vypísané, lebo keď sa tam dosť škrieka, tak nekedy je tomu necelkom dobre rozumieť v tej anglištine. No a vy ste teda v tejto dobe internetu už na takom leveli, v podstate, že do popisu videa dávate tie texty, čo je paráda. A jak si aj spomínal, že aj priamo do obrazu dávate texty. A ma zaujímalo, že či ľudia toto reflektujú, či poznajú tie texty, či si prípadne s vami spievajú na tých koncertoch, alebo nejak, že, či máte nejaký feedback, že rozumejú tomu, čo vlastne vypovedáte v tých songoch aj touto formou. Ja si myslím, že v loviciach že ľudia poznajú tie texty, to si môžeš všimnúť. Takí tí skalní fanočici, ktorí stále stávajú vpredu, že napríklad Ráme v Leviciach, za rok neviem, 10 koncertov, na desiatich sú to oni, jeho. tak proste vidím, že poznajú tie texty, spievajú to som mnou, dajú mikrofón. Ale dokonca sa mi stalo, už aj v šali, že tam proste ľudia poznali texty a spievali si s nami. Tá, tam, tu... kde, kde nás poznajú, no ale v... kapely ako my vo veľa prípadoch, keď hrajú v iných mestách, tak je to, že sú to, je tam prvýkrát taká kapla, čiže prvý to ľudia nepoznajú v podstate. No, na no veľa, veľa miest, tam, tam proste tí ľudia nemali šancu to poznať, že až potom môžu a tak začíname tu, akože v Leviciach to je jasné, lebo tam nás poznajú a v tej šali to už tie začíname, lebo tam vykneme hráva častejšie a takže vlastne... No, no. A snažíme Hej. sa škriekať zrozumiteľné. No, Hlavne ty. Také o, skate komunite, o skate komunite sme už čo to povedali. Poslucháčov by možno zaujímalo, ako vnímate hardkorovú komunitu, prípadne skateovú komunitu, podľa vás, tu, v ktorej ste viac doma, na Slovensku. A vonku ste teda nehrali, tak... Ako na Slovensku jedine. Vnímate túto komunitu hardcorov alebo skétovom. Ne? <síricaný> to sme nejak zomreli všetci. Že, <síricaný> ťažká otázka. Tak do je to také, že... Nie, neviem, či my sa pohybujeme medzi zlými ľuďmi alebo tak, ale nejak to splynulo dokopy ten hardcore a metalcore, a skôr je to už aspoň pre mňa osobne, môžem hovoriť za všetkých, že skôr je to už o tej poz, že byť pokerovaný, mať tunely, ale je to vsi, mm -hmm. nič viac. Čiže skôr, podľa mňa je to taká metalkorová alebo taká pseudo-hardkorová scéna, kde tí ľudia nevidia do toho, do toho jadra tej filozofie alebo tej komunity, že o čom to asi je, ale vnímajú to skôr ako nejakú módnu vlnu. Mm -hmm. Ako bol kedysi punk svojho času a podobne. Čiže, neviem, a pre nás alebo pre mňa je to aspoň v rámci našej kapely taký ten DIY systém, že všetko si robíme sami. Čiže, ak máme hovoriť o nejaké také komunite, tak sa musím ja spomenúť toho Davida, ktorý robí tie koncerty a robí ich z vlastného lačku, čiže... a v tých komorných priestoroch, čiže to je aspoň pre mňa taký, taký ten prejav toho a taký ten náš kontext s toho že ho začlenujem do toho. No ten boom tohto štýlu už tak pomaly upadal, to tak pred dvoma, troma roky možno bol na vrchole a fakt sa to stalo z toho, že to bol trend proste. Všet, všet, všetci sú potetovaní, všetci majú tunely, všetci majú skétové oblečenie a ani, ani veľa ľudia nerozlišuje rozdiel medzi metallkorom a hardkorom a proste my sa k tomu hlásime, k tej pôvodnej myšlienke, že snažíme sa v textu niečo povedať, snažíme sa byť DIY proste nezávislí, že fakt všetko, aby čo robíme, išlo z nás proste, že vlastne niekto, toho nie je nejaká bublina, niekto je proste také priame a tak no toto to, to, to, to sa trošku zmazalo na tej scéne, ale už, už sa to myslím si, že už bol zrašný boom týchto kapíl, ich bolo zrazu veľa a už teraz sa to dostáva na takú normálnu hranicu, že tí, čo to robili len za to, že to fičalo, že to bolo v móde, tak už ich to prestalo baviť a že zase sa to vracia k tomu podľa mňa k tej podstate, čo, čo, ako by to malo byť. Super. Aj keď škoda, Čo vás najviac ovplyvňuje pri tvorbe textov a muziky? Ty si textár. A <laughs> aj muziky. Ty si muzikant. <laughs> ja, by som sa tak neoznačil. A nie, ja nie som textár. Šaličo, no Peteraj. Tak tvrdo ja si myslím, tie aktuálne veci, čo sa deje vo svete, sami... Je to strašne obecne povedať, že sa svet okolo, ale je to tak proste, a každý ten text hovorí niečo iné, ale ho... snažíme sa, aby tie texty neboli nejaké proste prázdne, že len niečo nasukám, tam nejaké slova, nech, nech, nech tam je niečo, nech, Keď si to niekto prečíta, tak mu to niečo povie. a proste... Ja som to skôr myslel tak, že či je to hlavne o emócii, alebo hlavne o rozume, alebo nejak aj aj, alebo tak. Jasné, to je. Mhm. Je to mix oboh, lebo však no, niečo sa... Je, rozum hovorí, že toto chcem povedať, toto chcem vyjadriť, ale ne, ne, nemôže sa to napísať teraz nejako, proste musí tam byť aj tá emócia, musí to niečo iné obsahovať, aby to zaujalo a aby to malo nejakú hĺbšiu výpovednú výpovedň proste. Čiže necháte to zreť v podstate? Kým to dozreje, a je to dobré? Ano. Áno. <laughs> čo vám hudba a texty, ktoré tvoríte, najviac berie a čo prináša? Čo si dôle že povedal. <laughs> Už si sa vydýchal, môžeš hovoriť. A tak. Čo, čo mi hudba berie a čo mi prináša? Neviem, tak prináša mi asi radosť, by som povedal. Robím, robím to rád teda. Vždy ti baví zasietia očička. <laughs> Áno. <laughs> Už tretíkrát. <laughs> ne, proste baví ma to. Baví ma proste byť na koncerte, proste sedieť za tými bicimi, mlátiť do nich. príde sa tam vyšantiť, proste vidieť tých ľudí, ako tam skáču, bavia sa. Neviem, ne, je to super pocit. A čo mi berie? Čas. Čas. Čas a peniaze. peniaze. <laughs> to je jednotná odpoveď <laughs> To väčšina hudobníkov asi by odpovedala nejakom. No, však on mi hovorí, nie? Píš to vám dal, že keď máš veľa peniazy a nevieš, čo <laughs> s nimi, tak zašne hrať. A málo starostí. <laughs> je to tak, be, bere to strašne veľa, ale stojí to za to asi. O to ide, že... že... Je to dobré, keď človek chodí bohužiaľ v tom systéme, že 5-7 dní niekoľko do roboty a cez ten víkend sa uvoľní, že vycestuje, zabudne na všetko, alebo aspoň pre mňa aj na tom stage je to... Aj naša hlúbá je taká založená na tej energii, na tom vyskákaní sa. Aj my na stage beháme, mlátime do všetkého, do čoho sa dá, že je to taký katarzný. No, človek, človek sa vymlátil, potom sa, ten človek vážne vypne a urobí to do seba úplneho šaša. <súr> a relaxuje. Včera sme sa vymátili, preto tu nerobíme dnes. Ale <súr> náhodou, práve som chcel povedať, že posluchači to budú môcť vidieť aj vo videu, lebo dosť celkom to tu akože vetráte, ten priestor. <súr> <súr> <súr> no tam je celkom zima, no. Tak... <súr> <súr> tak ja som čakala, kedy si nejaké káble odpojíte tým bagovaní. Tak ako by sme to nejak pôvodne chceli, ale... Tak ale na však to však <súr> Určite, však to je malé tu. Ja som preto vždy nerád. Toto je bunke, ja to, ne... to není peklo. Ale <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tak zase ono to není nejaké hrané, nič proste, ono je to o z tej muziky to ide a tak to cítime, mm. takže... Mm -hmm. A máme <laughs> aj kardio, no. <laughs> <laughs> a je toto pekné, no nechceme toto poškodiť. <laughs> songu s názvom I Want More, ktorý v súvislosti s vami môže evokovať aj text kapely Sousaidu Tendency s rovnakým názvom, spievate v preklade do Slovenčiny. Som nezávislý moderný človek, môj postoj vytvára nové tvary, som ten mimo davu a to, čo chcem, je niečo viac. Čo je to niečo viac? Čo chcete? No. <laughs> ja si myslím, že sa nechceme spokojiť s priemerom. Áno, áno, s tým, že proste už to je v našom prístupe, proste vždy si kladieme ďalej a nikdy sme, nikdy sme ne sa nedostali do toho momentu, že OK, toto nám stačí, teraz je to fajn, OK, super, ostaneme, robíme toto takto, proste vždy sa snažíme posúvať sa ďalej a o tom je to, že človek by mal nejako raz proste v tom, že dávať si nové ciele, snažiť sa posúvať sa dopredu a to je to viac, že proste a my nechceme ostať na jednom mieste, že teraz aj tá hudba sa vyvíja napríklad a proste vo všetkom, že posúvať sa ďalej a stále objavovať niečo nové. Tak. Pekné rozprávaš. <laughs> Niekto ale... je taký progres, ale nie len údobný, ale aj osobnostný, že snažíme sa čítať veľa kníh, vytvoriť si na nejakú situáciu, alebo na nejaký vlastný názor, že nechceme spadať do nejakej tej širokej masy, alebo do takej každodennej šedi, že vážne mať ten svoj názor, ale aby nevyplýval z nejakých kecov niekoho, kto vám niečo balacha do hlavy, ale skôr si počuť rôzne tie názory z viacerých strán a možno potom aj tak nejak duálne naledať na nejakú situáciu, že nie len jednosmerne. Hmm. Ja, či... Vytvárať si z viacerých a zdro... utvoriť si ten svoj názor, nie že niekto mi to povedal takto, tak je, spokojne sa s tým proste, je to aj o tom, spochybňovať veci a snažiť sa nájsť, aj v tom dobrom tom, je napríklad. <tú> <tú> <tú> <tú> Čiže také triezve nazeranie na veci. A to, to je možno asi aj v tom texte opísalo ja písal Tomáš, že to je to možno niečo viac, že neuspokojiť sa s niečím, čo mi ponúkne niekto druhý. Mm -hmm. Chcem niečo viac tým, že tu dosiahnem tým svojím vlastným nejakým myslením, alebo nejakým premyšľaním. Konaním. A tak ďalej. Ale My tak ďalej. sme tak všetko robili, v podstate nikto nám nikdy nič neukázal tak. Čo sa týka hudby, aj všetkého nahrávania, produkcie, hoci čoho, nástrojov. Všetci sme sa sami učili v podstate viac menej, Aha. že no, prostě k tomu sám človek, aby sa prišiel na to sám, ako to robiť a pokusomil a proste takto sa to naučí podľa mňa najlepšie, keď pozná aj tú stranu aj tú stranu, že prostě viem, že takto nie, lebo som si to skúšal a nefungovalo to, tak idem takto a proste. To. Čiže nebránite sa omylom, tak, ak si hovoril aj o, te, o tom nahrávaní vlastne, že tie šumy sú vlastne produktívne. Jasné, aj. Ja. Hmm. Napríklad v uh, DOIHu sme skúsili napríklad basu nahrávať ináč a zjistili sme, že to nie je dobré, tak na celom albume je nekvalitnejšia basa. Hmm. Už <laughs> no, nebudeme sa po nej skúšať vôbec, nič, každý song je iný si myslím a furt, furt skúšame niečo nové. A no to je to viac, proste. To zami. je to viac, že proste chceme o to viac, skúšame nové veci. Áno, áno. <laughs> áno. <laughs> no, tak toto posledná otázka predtým, ako dostaneme... Dostanete rovnako ako každý host Rádia bunker, bunker, priestor, len pre seba. Aké sú vaše najbližšie plány, koncerty, albumy, čo rok to album, tak, aby sa, tak by sa patrilo asi aj v roku 2016, alebo iné plány? No, máme náhradný single teraz už, jeden nový. Prezraďovala. K nemu video sme aj, takže to bude v najbližšej dobe. To, na to sa môžete tešiť všetci. <laughs> A teraz sme sa rozhodli trošku zmenu spraviť, že vždy sme vydávali každý rok jedno EPčko a teraz sme sa snažili teraz to budeme tak robiť, že vždy nahráme jeden single, bude k nemu videoklip a možno na konci roka spravíme EPčko, že tie pesničky dáme na jedno CDčko, ale že skúšame z touto cestou, lebo aj si ší že CDčka si už nekupuje tak veľa ľudí, a veľa ľudí počúva pesničky album už pre väčšinu ľudí je zastaraná vec. Takže a keď chce človek v neštej dobe osloviť skôr, tak je to sústred... A je to aj pre nás dobré, lebo proste, že teraz sa sústredíme na jednu pesničku. Nahrali sme ju, proste dali sme to nie všetko, že nebolo to také, že sa... nedelila sa tá pozornosť na viac vecí. Dobre. Dobre. Všetko? Dobre. <laughs> Takže v závere relácie vždy, ak som vám hovoril pred, pred reláciou, nechávame mi tu priestor hosťom, aby mohli povedať čokoľvek. Takže v podstate tento priestor je tu aj pre vás. Môžete povedať čokoľvek, vás napadne, alebo aj nič, ako uznáte za vhodné. Nech sa páči. Martin, to je niečo pre teba. <sýstup> <sýstup> <sýstup> alebo niečo, to... čo sme Neš... zabudli spomenúť. Nechci... <sýstup> Dajme nejaký poradovník. Neviem, <sýstup> ja, čo to <sýstup> <sýstup> <sýstup> Neviem, to čo obrdnúť, že mám, ja mám, ja mám halošky v hlave stála. Tak neviem. Mm. Povedz, ako máš rád ananasový džús? Alebo... Dobre sú tie džúsy odmerané. Mekaké pekné karty. Ja ináč, čo by som nemal robiť, nie? No môžeš u nás doma úplne všetko. Mám má, má, Akurát máme také dva džúsy. Tuto kolegyňa Veronika. Tu mám má mrkvový džús a ja tu mám ananasový. Čiže asi fičíme na nejaké zdravé strave. Čo, určite čiže cvičte. Včera sme sa akorád tom bavili, treba veľa cvičiť. Neberte no. drogy. Neberete. <laughs> <laughs> <aj>. Maximálne trávu. <laughs> čo sme sa ešte včera bavili? Jasné, chcete voliť všetci. No mm -hmm, dneska teraz aj. je to dôležité. Ale mm -hmm. to je to je celé, čo som k tomu chcel povedať. Nie ti doma, robte niečo. Takže. Z... čo sa týka aj teda tej komunity, to je aj teda možno také menšie heslo toho momentu. Proste, oni nechcú, aby dnešné deti do, doma za počítačom, chcú teda aby vybehli von, čo, napríklad teda jazdili na skejtoch alebo proste robili čo iné proste, aby nezačali žiť v takej svojej domácej bubline len za počítačom, za internetom postovať fotky. To je škoda, lebo ten internet akože podľa mňa priniesol strašne dobré pre svet, ale my sme, ho vôbec ne, my sme to vôbec nevyužili správne. Proste my sme sa so, podľa mňa do tej bubliny za... nie mm, tako... ešte nie. Hej, ale to na má generácia, vieš, to, to je ten problém, že to vidíš proste na tých štatistikách, že, ja neviem, ta obezita narastá, proste deti sú úplne iné a... Také iné? ani sú proste, ja si myslím. Ja som z Leninovšek prišiel internet, že všetko ťukáš, roluješ. Ja vám kvôli tomuto ľudia nevidia, aby som do toho nespadol. Takýto fajný telefón, takýto pilár, <laughs> ktorý je robotský telefón a nefunguje tam internet, čiže ja som sa zaopatril takto, aby som nebol stále na internete. Možno a a môžem rozbiť môj telefón, aby No. vám no. Čiže jasné, že treba, treba menej sedieť na prdeli a viac sa ibať, niečomu sa venovať. Prispieť proste niečo k svetu. Si ako formou sa dám? Nebáca skúšať nové veci a... Teda okrem druhok, Ale sa na treba byť svoj čas. čas. Ako teraz? Tak povedali naraz tie no, no, veci, že som... Zvykla z toho... Meša... Z... <laughs> <laughs> <meša fok. laughs> ja som povedal, že treba zúžitkovať svoj voľný čas dobre, že... Robiť no. niečo zmysluplné. Hlavne čo, čo, ľudí baví s tam. Áno. Ja. Niekoho baví by na internete. No to je dobrý argument, to je. dobrý stier. tak sú ľudia, ktorí sa tým živia. Tak to je, zase niečo iné. Ja som to myslel, že akože tak, že ten internet je zlý, ale... Ale dobro, už to asi upračujem. Ale... to sú také... Určite je to vecou voľby, takže každý sa má tak. právo rozhodovať a aj sa rozhoduje. Vy ste sa rozhodli teda tak, že si založíte kapelo a budete riešiť veci tak, ako sme sa rozprávali a ostatní teda majú tiež túto možnosť a majú Just toto právo rozhodovať sa. Takže ja by som to možno asi takto uzavrel a rozlúčim sa teda s kapelou 4Tape z Levíc, ktorú v prípade záujmu nájdete na Facebooku ako 4Tape, na YouTube ako 4 tv Spomínali sme Benzone, tiež sú na, Be na Bandcampe, kde si od Vianoc môžete stiahnuť celú ich diskografiu zadarmo a majú aj Soundcloud. Všetky tieto kanály Informačné a propagačné. Samozrejme, nájdete za čas v archíve na webe Radia Bunker. Takže keby ste to všetko pozabúdali, tak tam to všetko bude zosumarizované aj s videjkou, aj s mp 3 Takže to je asi z našej strany všetko a ešte posledná vec, určite neostaňte vysed na týchto kanáloch, ale prídite mimo kanál, pekne na koncert a pozrite si kapelu, lebo fakt je to zážitok, oplatí sa to určite vidieť. Takže lúčim sa s vami, chalani, majte sa dobre. Ja som ešte na záver sa chcel poďakovať za tento čas, ktorý sme tu mohli stráviť, že sme sa mohli nejako odprezentovať, príjemne sme sa porozprávať, že sme si mohli zahrať a tak. Aj mi pohode. ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Na to sme tu. <laughs> Dobre, poprosím vás teda sa, môžete presunúť a ja sa Dobre. ešte rozlučím s poslucháčmi a odprezentujem náš ďalší nejaký programček. Takže lúčim sa s vami, poslucháči naši, Braňo Čau, Jožo a všetci ostatní, ktorí ste na dnes počúvali. Za tým radia Bunker sa lúčia moderátori Pavlo a Eva. Čau Čau te. Bol tu s nami tiež Janko, ktorý fotil a pobehoval a riešil Facebooky. Bol tu Váňo, ktorý dnes zabezpečoval zvuk bez Mária. Mário nemohol prísť, takže toto je komplet tým Rádia Bunker. No a ak by vás to zaujímalo, tak 13.3.2016 tu budeme mať Filip Skandal, kapelu z a teda, keď budete chcieť, tak toho 13. si to pustíte a všetky informácie o kapele nájdete v programe na našom webe. Čaute! Čaute! For Tape! Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, sa na to, počúvajte Radiobunkene. <súdodatí> <súdodatí> Standing on the balcony the does it start making history? You don't care about politics You call yourself an And Your life's like a fool Throwing Your life's a like plastic bag Being pushed to rise by wind <sighs> Posledný don't a little. song, sa s vami, kapela Forte. Ďakujeme za túto, za tú Bolo to super. Streets after rain. On right streets, on the streets Finally I'm surrounded, I can feel the pain I see this connotation, and I'm losing my crown I Don't worry about it, better, and I'll fix it somehow It's hard to see the light, and the end the horizon, I feel so well together Wait, it's about my...